Тільки коли уже вбив Ортілоха я гострою міддю, на корабель я побіг Фінікіян славетних благати, вдар пропонуючи їм і здобичі долю чималу. Взяти благав я з собою мене й одвести аж у Пілос, чи до еліди священної, де владарюють Епеї. Силою вітру проте відтіляш сюди їх пригнало, Проти їх волі. Обманювать, видно, вони не збирались. Отже, блукаючи так, аж сюди уночі ми добились. В бухту на силу в'їхали ми, і ніхто з нас і не гадав про вечерю, хоч дуже були ми голодні, і тільки зійшли з корабля, як тут же і спать полягали. Зморений тяжко, зразу ж, у сон я солодкий поринув. Скарб фінікі і немій з корабля позносили швидко. І там, де лежав я, поклали усе на піску прибережнім. Потім своїм кораблем у Сідонію, Край велелюдний, знову попливли. Я ж один із зажуреним серцем лишився». Так говорив він. Сміхнулась тоді ясноока Афіна, Ніжно рукою його приголубила, вигляд прибравши жінки ставної, вродливої, славною ще й в рукоділлі. І так йому мовила, словом до нього звернувшись крилатим. «Хитрому ж треба й лукавому бути, щоб в підступах різних все ж подолати тебе, хоч би й Бог із тобою змагався». Надто вигадливий ти і хитромудрий, Бо навіть не хочеш, в ріднім краю опинившись, Оманливих слів і лукавства, Любих тобі ще із віку дитячого, Врешті зректися. Та перестань, бо про це говорити. Уміємо обоє ми хитрувати, І смертних... Ти всіх перевищував завжди в слові й пораді, а я між богами безсмертними славлюсь розумом, гострим і хитрістю вдачі. Як же це й досі Зевса, дочки, не впізнав ти палади Афіни? Я ж завжди в скруті якійсь біля тебе й від лиха тебе захищаю. Я ж учинила і те, що феакам ти був до вподоби, і зараз прийшла я, щоб разом подумати, як тобі бути і заховати той скарб, що тобі на дорогу додому славні феаки дали за порадою і мислю моєю, і розказати, який тобі клопіт у власному домі доля готує. Ти все оце витерпіть конче повинен, та не розказуй нікому, з жінок чи мужчин, що вернувся ти із далеких блукань, а усе усей терпеливо знось і зневаги, й кривди, людському скорившись насильству. Відповідаючи мовив тоді Одісей велемудрий, важко богини зустрівши, Тебе упізнати людині, хоч би й досвідченій, В постатях різних себе ти являєш. Знаю те, добре я й сам, Що була ти до мене прихильна, В дні, як під ми Ахеїв сини воювали, А як уже зруйнували, Пріамове місто високе, на кораблях отплили, І Бог всіх Ахеїв розсіяв, Більше я, Зевсова, доню, не бачив тебе і не помітив, щоб на моїм кораблі ти мене від біди захистила. Довгий бо час по світах із розкраєним серцем у грудях я проблукав, поки злиха богови мене врятували. Тільки як я опинився в родючій країні Феаків, словом мене підбадьорила та й завела до їх міста. Нині ж ім'ям твого батька благаю уклінно, не вірю, що неї таку я здалеку видну прибув, мабуть, в іншій я опинився в країні, а ти, лиш глузуючи, з мене розповідала те все, щоб серце мені одурити. Отже, скажи, чи справді я вмилу приїхав в Отчизну.